І вона звалилася на підлогу. З нафарбованого рота потекла кривава слина на блискучій лакові бутинки Дювар'є. Він здригнувся. З нижнього поверху донісся хребкий стогін людиноподібної мавпи. Розділ 5. Проблема протеїнів Професор Двел і проблема протеїнів Гаррі на хімічному заводі Засідання комісії при Найвищому науковому інституті Ратуйте англійську промисловість. Чоловіколюбний професор Мессебі. Остання троянда літа. Кет в аптекарській крамниці. Нагорода за винахід протеїну від чоловіколюбного уряду Англії. Полінезієць Тоні. Ліяни – наконечники для стріл. Збір племен під банановим листом. Мессебі ще раз доводить свою чоловіколюбність. Сірчано-квасовий завод. Родалуска, Тоніч Хай, Грім з ясного неба. Перший батько пускає дим з чорної коробочки. Убийці з кавунами на головах. Лейстон у Лондоні. Ми з під замком. Гаррі зробився брюнетом. Не отшукавши Марти Лорен, Гаррі знайшов собі посаду на заводі сірчаного квасу близько Лондона. Ще й в Нью-Йорці він працював три роки в органохімічній лабораторії професора Двела що шляхом експериментальної роботи пробував добувати штучний білок. Професор Двелл досягнув великих, як на той час, наслідків. Йому пощастило добувати протеїни, на які розкладається білок при перетравленні. І, що найголовніше, протеїни ці були в його не гіркі-прегіркі, як у інших дослідників, а смачні їх можна було споживати без капсул. Проте, фабрикація протеїнів коштувала двеловим методом ще дорожче, ніж іншими способами. Отже, гігантська справа нагодувати людство штучними білками в його постановці ще дуже далека була від остаточного розв'язання. Грам протеїнів коштував двелові коло півдолара, так що натуральні білки були поки що в сотні разів дешевші від штучних протеїнів. Одначе Двелл дбайливо охороняв свою роботу від чужих очей. Він не мав жодного лаборанта засвідчених людей, ані одного студента не допускав до своєї лабораторії. За помічників йому були прості хлопці зі спритних робітників, що їх він навчав техніки справи, уникаючи пояснювати їм наукові підстави і світове значення його роботи. Гемороїдальний, старий гань і гадки не мав, що Гаррі Руперт вдома старанно вивчав органічну хемію і був цілком у курсі справи. Двелові на думку не спадало, що його малоосвічений помічник багато в чому випередив свого вчителя. За допомогою німецьких та французьких товаришів, Гаррі ночами студіював спеціальні праці, присвячені протеїнам. Порівнював методи роботи з Двеловим і, чим раз Переконувався, що ані інші дослідники, ані Двелл не стоять на правильному шляху. Йому треба було тільки попрацювати ще самому, щоб остаточно перевірити методи, які мусили дати дешеві і споживні протеїни. Гаррі увійшов до контори квасового заводу. Старенький клерк передивився його рекомендації та посвідку з Двелової лабораторії і замислився – «А в сірчано-квасовому цехові місць немає», – сказав він нарешті. «Я спробую розповісти про вас головному хемікові. Він цікавиться органічною хемією. У вас посвідка, що ви працювали в Двела. Подивимось. Заходьте завтра після роботи». Гаррі вже четвертий місяць працював на квасному заводі в органічній лабораторії. «Це Гаррі. Він йде сквером додому і весело висвистує останню троянду літа. Просвиставши перше коліно, він шує ззаду голос. Голос трошки хрипкий, але приємний. Це співає дівчина. Гаррі спиняється та жде. «Гудивнінг!» – підходить вона. «Гудивнінг!» – відповідає Гаррі. Вона бере його під руку, і вони йдуть разом по скверу, виходять на вулицю, переходять майдан. Вони мовчать, дівчина міцно притуляється до Гаррі і заглядає йому в обличчя. Гаррі з коса придивляється до неї. Вона худорлява, в неї гарні очі, уста червоні, обличчя біле. Шкода тільки, що вона така худа. Вони йдуть мовчки далі. «Як тебе звати?» – питається нарешті Гаррі.